Eldu den ireilaren amekan, Katalunian antolatuko den independentziaren aldeko egunari sustengoa erakutsiko zaio eskolegitik. Larun batuntan untan, eginen dira Euskal Euskalegiko hiriburuetan, endaian ere itzordua emanada larun bat eguerditan, urunan biziten Jana josek esplikatuko dauku Euskaraz, ireilaren amekan independentziaren alde Katalunian antolatzen duten ekimen egaldoia. Elduten aste hartian berriz, greba egiterat eta manifestaldia egiterat deitzen dute sindikatek, zefdetek xalbu, erretreten erreforma xalatzeko, langileek dituzte la erreformen ondorioak pailatzen, xalatuko dauku Maripier Klerbus ezeteko kideak. Eta kiroletan berrogoita ama zazpigaren mendit inietako lasterketa abiatzen da gaur, larrogoita ama gautogidari abiatzeko zerrendan dira eta hauetan Frantzia Mailako roberenak. Aroaz, bihitza dune. Eta eguntik goiti odeiak nagusituko direla goi zaateri atxaldeuntan euria gauntan ortsantzaren iriskua temperaturako goi eta bigradoren ahten kokatuko dira egun. Baina lehenik gaurko berrietan Michel Lekuona apesa joan zaigula Euskal Iratiauetako laguntzailea izanak, hain itz lan egin zuen bertsularitzen bai ere laborantza munduan besteak beste Azparneko laborantza liseoaren eta makeako berria gaznak operatifaren sohtzaile izan zen Alzheimer eritasunak unkirik kanboko arditeia zaharretxian zen azken urteetan 2000 eta behatzean ondok liburu bat idatzi zuen Michel Lekuonaren omenez, hartzainen hartzaile izenburupeean atzo atsaldeanzendu zen beraz Michel Lekuonak, sortzez biriatuukoa zen doluminak elaraztenena dizkigu familiari. Pablo Gorostiaga Euskal presoa familiarekin elkartua izan da atzo, horozko herrian judit iriarte bere emaztea zendu eta iru egunen buruan ikusializanditu beraz familiakoak astenuntan haipatu dautzu egun bezala, Pablo Gorostiagak bere emaztea azken atxabota intzin ikusteko galdea egin zuen, baina presondegiko administrazioak berantegi erantzun zion, atzo ekarri zuten euskal presoa horozko egirat eta bere emaztearen omenez, zuaitz bat landatu eta oroitari bat ezan gire dute familiaren baseriko lorategian. Basque Friendship Euskal Herriko bake prozesuaren aldeko europarlari, europarlamentari taldeak, herirak elduden ur, irailaren amalauean iruinan antolatzen duen ekitaldiari babesa ekarri dio espero du ere talde horrek Ines del Rio Euskal Presuaren kasuan parot doktrinaren aplikatzea errefusatuko duela Europako giza eskubide auzitegiak Basque Friendship taldearen ustez Espainiak Euskal Presuen giza eskubideak urratzen ditu parot Doktrina erabiliz, Euskal Herriko bake prozesuarentzat otupo bat dela salatzen du. Eta euskal erritik kataluniarat goaz heldu elduden ireilaren amekan eranai baitu elduden aste azkenean kataluniako da edo aberri egunarekin indar erakustali berri bat eginen baitute katalunian independenziaren aldekoek Bia katalana kapala independenzia edo bide katalana independentziarantz ekimenarekin herri aldea iparetik egorat zeharkatuko duen lauan kilometraz gorazko gizakate giza erraldoia osatuko dute i la, mila lagunekin baina berbada den de que ia go querre par terre to kodu independentiaren aldeku yasko eta terdi presuna hurbildu bait ziren barcelunarate ugunan bizi dena jena hos catalanak xetasunak emaiten dizkigu bia katalana per la da bes Beste modu bat eh, azaltzeko katalunyako jendea zer, zer nahi duen. Ba, iaz egintzen eh, manifestazio zondia eta orten ba, beste modu baten egingo da hola gizakatea bat eiparraldetik eh, eh, ba, egoalde gaino. Eta herri herri pasako da. Principios Asamblea Nacional Katalanak antolatu du eta herriserri ba herriko asamblea edo eh, antolatu du eh, bere zatia eta poliki poliki bete dira zati guztiak ordun ba. iaz izan zien 100 terdi Bertsona, Bartzelonan, Manifestazio batean, ordun aurten gizakatea iteko, ba, askoz gutxigo behar dira, orduan, nende asko egongo da parte hartzen, baina inguruan ere, eta bai, Baltikoetan, egin zen gizakate bat, eta iru urte pasata gero independenzial lortu zuten, orduan, ba, bono. Hara eta elburu beraz eginen dute elgarretaratzea elduden hastezkenean Katalunian, nazio artean sustengoa ere lortzen dute, Txinan, Inglateran edo Alemanian bezala, larumatean Euskal Herriko hiriburuetan gizakate simbolikoak eginen dira, endaian ere ekimenaren aldeko ekintza prestatu dute larumate guerdiko, biarri guerdiko, kazino zaharen biribilgunean. Euskal Herriko autetxiek lurralde kontratu berri bat galdeginen diote Frantses estatuari bar da, baiolan bildu da Ipar Euskal Herriko autetxian kontxelua, sozialistek bultzaturik eta gehiengoan onarturik, bururatzeko tanden lurralde kontratuari segida baten emaitea, erabakia izan El da. Elburua da bistanena, itzakmen hori esker, diren Euskararen erakunde publikoa edo garapen kontxelua bezalako egituren segi Da, segurtatzea ho ejan eh, nahi ere mementoko edo azken irrabete hauetan landu den Lugalde Alkargo bereziaren eskakizuna ez dela eh, Parisen berriz galdeginen. Gaur urte bat betetzen da Donaistiko San Micheleko okupazioa Geldiarazi zutela poliziek Ostibarreko laminak deitu koordinaketak Gertakaria gogoratek hartzen du San Micheleko leioak Berriz idekiz Koordinakion deorek er argazki bat Eta oar bat elarazi dauku San Micheleko itzaren leioak Idekirik ikusten dira Oer, Oarean, Ostibarreko Ibarra iltzen ari delarik Bizia ekarri nahi duten eritar Proietuak zango salatzen du, etxe gero eta gehiago uzten dira eta bete nahi dituztenak ostopatzen direla, Euskal Herriko JP eta oosi initzetan oldartze bat pizterat doala heeganez bururatzen du berazko ordinakunde hoek bere Oaha sartzea ordugu eta mobilizapenak ere bai erretreten erreforma ez da baidaga idara momento juntan bainan CGT, EFO FSU eta Solidar Sindikatek greba egiterat deitzen dute izan eskuineko ala eskerreko gobernuak denek langileekiko politika bera ablikatzen dutela salatzen dute eta langileak dituela beti erreformen ondorioak pairatu behar erretreten arazoa arazo horoko jago bat dela ere gehitu dute Marie-Pierre Clerbou, CGTco, Departamento, Koidaskari Nagushia. Ah, Aujourd'hui pour changer la société se prenne Gaur egun gauzak aldatzeko jendeak begiratu behardu zer runkituko duen erratzetan eta jadanik zer runkitzen duen hilabete bukaeran eta pentsa dezala horren 140 aukanen duela erretretan pour vivre quand il sera Eta ez dugularik deus hilabete bukaeran ez dugu gordetzen ahal erretetarako beraz hori ikusi behar du jendeak eta denak Bildu beharkira Karrikan irailaren 10ean aski delaerraiteko. Et clon se retrouve tous uh, le 10 septembre dans la rue pour uh, dire uh, que ça suffit. Hara ireleren beraz greba eta manifestaldia amarrak eterditan abiatuko da baionako geltokia inzinetik lab sindikata ere juntatzen da deialdiari, agiri baten bitartez jakinarazten du labek erretreta erreforma honen kontra dela eta oraiko gobernuak proposatu erreforma ukatzeaz gain, egin diren erreformen aldatzea ere aldarrikatu behar dela. Tratu txarren ondorioz lau urteta erdiko haurtipi bat zendu da atzo paueko spitalean. Inkestaren lehen emaitzek agertzen zuten haujaren ama eta bizilagunak dio zutela bortizki kilian lau urteta erdiko hauha. Ja. Amak iduriz aitortu luke, bikotea epailearen aintzinerat ere mana izanen da eta kilian lau urteta erdiko semea bortizkeriarekin hiltzeaz akusatuak izanen dira. Bye-bye ostirala dela gaur eta haste pentsatzena hasiak baldin bazirezte hona horai itzorduzon bait, Jean Lui Davanek idatzi itako jonekazen baiona jarriburuzko pastoala elduden irailaren amabostean baionan emana izanen bad bada ere logagelan gaur mintzaldi bat etarat gomitatuak egira baionako Euskal Museoan Jean Lui Davanekin pastoalaz mintzatzeko entsusen, itzordua sejak eterditan eta Black Bask festibala ere ateak ditu animazioak bederen charri sortziak eterritarik goiti Patern plazan DJ Gaua eta konzertuak proposatuak dira Jean Eduard Jules Eduard Moustik telebistako animatzaileak bultzatu festivala huntan eta espeletarrak ere aldazka edo um, garapen iranko garen harste buruan parte hartzerat gomitatuak dira irugarren aldikotz antolaturik eta helburuada diendean zientzia garatzea ekologiaren inguruan lekuko ekoizpenen garantzia horroita raziz espeleta Ezpe, ja ikusgarria barkatu emanenda aratsontan aldaska eguneri idekitzea egiteko pilota itzordu erai esku pilotak antolatu open lehiaketakari sempere amotzen partidan nagusia sari sortzeontan elgar eta zaldubeer agire eta egia beheran kontrat eta Chibelo Komenditinetako 57. auto lasterketa gaur abiatzen da igande arte. Autolasterketa mitikoak arrakasta handia du oraino izan dadin en aldetik, d'Etic bainan ere publikoaren artean. 80 auto gidarien arteko leia azkarraren ementuran gira xietasunak zurekin Laurents etchewent Ezpeize bildoz eta maulen hostialin iatin egizuria mehatze eta ukaben nesken egunin, eskula ambeltze bako eta iruri maidalenan igantin, sortzi espeziala eginen dutie, izena eman latanoita amak autogidariek. Egan behar auto lasterkak harrakazta ahundia diala Frantiako txapelgoan parte arzaile geien biltzen dutian lasterkada eta haren iabaztia garantzia berezia du hori azpimeratzen zeikun Jean Bernard Penk antola zailiak badak pilota Frantiako txapelketa miatzen behitia ben rali desima nahiabaztia hua kajibali odik uh, ohentako kajibali odik txapelketa nahiabaztia ekuri desim alkarte antola zailiak lan ahundia eiemaiten du urteo Otan, Lasterkaren antolatzeko eta bereziki huaiko autoeri pisten egokitzeko. Jan Bernard Penk. Bardik arzatzekutu lehen dani kambiatu itela. Lasterkaldia eta jali dezimak behar zeraiki movimentia edo bestela oso gibel bat. Otoak kambiatu ituzak, jugo zalhigo kohitzen dutzak eta bortxatu gitzak. Pisten zartea uh, uh, oto hoien nibelin, Ordin uh, gui galteketan diko kulan handia parkurren uh, prestatzez bena uh, txapelketan behar bada izan. E, e, Eta gu nahi gutzak izan uh, a, aitzinin ordin ebe hoi ho berdik hortek ikan. Frantziako gali txapelgoan lehen sei lekietan saikatu dienak abiatzean izan endida. Drond aita seme, joan den urte koia basliak, Txapelgoako lehen lekian dienak irabastera horadira aurten ere. Bena urritianaiek, puenzolek, ala anixet garrikoitz, bi urte parte hartu gabe egon denak, estiola amore emanen. Siberutik aldiz aurtene parte hartzia azkarra izanenda, oita bederatzu autoekin. Ageriko beraz nojelduko den lehen lekian elduden igandean madalenako tinian